Готова кинутися з пазурами. Та він, мабуть, вирішив цього разу стерпіти. «Ви довго були на фронті, пане Окільнюк?» – запитав я. Він довго мовчав, похитуючись, і відповів, що був. «Де?» «На італійському. Я теж там воював». Він нагнувся ще нижче, підставивши під світло сплити високе, зібране в полискуючи у валки бездумне чоло. Відблизки загравали на тонкому задертому оселеці волосся і масивному горбатому носі. Він явно не мав бажання заходити в бесіду. «І завіщу вам стільки людей полягло», – сказав я. Окрінюк навіть не поворухнувся. Та коли Докія вилізла на нари, він, ніби звільняючись від якоїсь настирливої гадки, скрушно зітхнув і спитав, зводячи очі на нари. «Ідеш спати?» «Ага, то й вони нехай лягають. А я за рукав тримаю. Ліпше, щоб спалося з вечора. Задуйка ганеть. Ми з Семенком перезирнулися. Той, що б'є мертвих, перемахнув через скриню на ослін і пірнув між кожухи. Бр. фиркнув він. У його сідало надолу з вікна холоду. Молодиця накрилася з головою, але проти очей залишила маленьку темну щелинку. А у нас до досвідку встала сердита, як трамвайна вагонова жата. Сильвестер уже відпочивав, самогонка в скляному бутлі сивіла під самісіньку шийку. І молодиця тричі щось кидала мені на ноги, не маючи на кому розігнати серце. Кажуть, у чужій хаті кожна тріска б'ється, стараючись тихо сунутись з лави, я зачепився за підвоконня і розштабував сорочку. я аж мукнула від радості. Я ще не зустрічав такої зловтішної людини і вирішив утікати з цього пекла. Тільки закінчу малому валянки. Вмиваючись снігом, я пожалів Сильвестра. Треба й йому справити взуття. Адже на сім'ю повинна впливати гуманність нашого людського роду, якщо її метою є справжнє, а не уявне благополуччя. І неможливий інший порятунок для народу, не можна уявити іншої основи справжньої культури народу, окрім мудрої турботи про добрий стан сім'ї в народі. Велика людина, песталоці, яка написала ці заповіді, щиро попереджала. Піддайте все випробуванню, збережіть добре, а якщо у вас самих визріло щось ліпше, то правдиво і з любов'ю, Приєднайтеся до того, що я пробую також правдиво і з любов'ю дати вам. На жаль, я не доріз до того, щоб когось підправляти. Між іншим, ця велика людина не передбачила наших часів. Їй не слід було так заявляти. Нині вона скидається на того дбайливого газду, який комору від злодіїв устеріг, а від себе не зміг. Принесіть води». Докія кинула мені в сіне відро. Іду «Іду зайців, відрубав я. Вже причинивши двері, вона знову їх відхилила, і я побачив її наповнене гадюками око. Я голосно засміявся і сіпнув двері до себе. Зіщулившись, Докія швидко відійшла до скрині. Я дістав з-під віконня шапку і рушив на двір. Саду побачив її через бічне віконце – на обличчі був такий вираз, ніби секунду назад вона була присутня при вознесінні Ісуса Христа. У лісі вітерець насіяв навколо дерев гнізда сухого листя. Я знову наткнувся на глибокі і гострі випрячі сліди. Вони кружляли навколо галявини, густо були нашпикані біля гудзюватого дуба, де звір з насолодою чухав бока і, минаючи галявину, вели в нетрі. Витковепер зачув запах людини і не посмів заходити в її володіння Здобич схвилювала мене, я зняв чотирьох вуханів Поміркувавши, двох прив'язав до гілляки, а інших двох метнув до кії на скриню «Поміч у свій час, як дощу засуху», – мовила вона «Так то воно буває, коли збираєшся до хоми, а заїдеш до куми», – посміхнувся я, бо вже не міг сердитись на цю темну жінку вона постояла, замислено дивлячись у вікно, потім нагнулася під лаву за пляшкою. «Вип'єш?» – запитали її очі. Наливши в кварту, вона спершу прихилилася сама, а тоді поставила посудину і пляшку переді мною.